Egunon guzioi, irailak amazazpiditu gaurko honetan eta berriozar ozar irretiaren sintonian zaudete FM-eko egun puntu sortzean. Gure Albistegiari hasiera emanen diogu beti bezala temperaturen irakurketarekin oraintxe bertan 14 graduko temperatura daukagu berrio zarren zerua oskarbi eta egunean zehar temperaturek gora eginen dutela iragartzen dute meteorologoek badirudi gaurko honetan hogeita gradura iritz gaitezkela Eta beti bezala, Nafarroako albistekin, asiera diogu gaurko albistegiari eta lenik eta behin ezkuntza kontuak aipagai izanen ditugu. Nafarroako eskola kontxeioak gaur arratxaldean eginen du, bere lehenbiziko bilera eta hori probestuz, hainbat sindikatuk, guraso elkartek, ikaslek eta irakaslek eta beste zenbait kooperatibak eta kolektibok. Arrera eginen diote Jose Iribas e, Ezkuntza konseliariari eta e, Aprobestuko duten e, Murrizketen kontra Protesta egiteko Protesta hori arreatxaleko lauterdietan Dietan izanen da Eta ondoko sindikatu eta elkarteek Deitzen dute lab este ilas, komisiones sobreraz SAFAPna APCCC ela eta UGT. herrikoa e, eta sortzen e, guraso Elkarten federazioek e, eta bestelako elkarte batzuk e, eraldatu ikasle abertzaleak e, eta Nafarroako Unibertsitate Publioko Hasanbladak Elkarte hauek e, aierazi dute ba, mobilizazioekin hasiera eman diotela ikasturteari izan ere ba, e, ez daude batere pozik e, oro har, Ezkuntza komunitatea ez dago batere pozik ezkuntza departamentuaren jarrerarekin eta hartu dituen erabaki guztiekin besteak beste murrizketekin. aurregatik protestekin aurrera eginean dutela iragarri dute eta alaxi eginean dute bezala gaur arra txaldean, atxaldeko lauter dietatik aurrera, Jose Iribas ezkuntza skonseiariaren aurrean. Eta krisi ekonomikoko garai honetan inoiz baino beharrezkoagoa dirudi auzolana edo hori bezalako ekimenak eta in zuzen horren inguruan hausnartzeko e, bigarren auzolan topaketak eginen dituzte altxasun irailaren bukaeran buruibetzak bidean urratsak egin eta aukera berriak sortzeko topaketak eginen dituzte altxasun irailaren hogeita tik hogeita rara bitartean auzolan ekimenak antolatu ditu MBCko topaketa Iaz egin zuten usurbilen gipuzkoan eta bigarren aldiz antolatu dute aurten. Burilabetzaren e, kontzeptua bizitzaren esparru guztietara zabaldu behar dela uste dute e, antolatzaileek auzolan ekimeneko antolatzaileek, E, maila guztietarako ulertzen dutela buru jabetza adirazi zuen Jason Mitchell Torena ekimeneneko kideak e, ba hoien aurkezpenean mendekotasunak e, gain ditu behar direla e, deritzoten gero eta mendekat, mendekotasun handiagoa dutela ikusten dute hori aditzera eman dute antolatzaileek eta hoiek iraultzea daauzolan ekimenaren hasmoa krisiak ezin egon asko sortu dituela eta ezin noriei norabide bat emateko unea dela uste dute ekimeneko kideek mendekotasun egoeratik buru jabetzara abiatzeko eta erritarri antolatu egin behar dute beren behar oinagrizkoak asetzeko administrazio publikoek edo beste inorka arazoiek konpontzera itxaron gabe. Topaketek iru oinagri izanen dituzten jasotzea edo ezagutzea, hausnartzea eta sortzea. Auzolanaren kontzeptuan oinarrituz, brujabetza era ugaritan lantzen ari diren proiektuen berri jasoko dute Altsasun, Ilhonen bukaeran, besteak beste, Otxandioko Herriola, Usurbilgo garapen eta erresilentzian herri hitzarmena, sakantzen Iruña herria Auzolan Debagoienako begara eta zeraingo herria garatzen ari diren esperientziak aurkeztuko dituzte bertan. opaкета hoien inguruan informazio gehiago e, jaso nahi duenak interneten izanen du aukera 3b2koitza.auzolan.info webgunean e, ikusiko du informazio guztia Eta berriozarko kontuak ere aipagai izanen ditugu dato zen minutuetan lenik eta behin, aurreko egunetan egin bezala mendialdea, eskolako garraioari buruz mintzatuko gara, eta mendialdea bi e, ikastetxeko gurasoek autobusak berri eskuratzeko borrokarekin jarrituko dutela aipatu behar dugu, dagoeneko iragarri baitituzte ba, borroka edo protesta ekintza berriak ikastetxe honetako guraso zein e, ikasleak, Nafarroako gobernuak joateko autobusak berriro jarditzen aldarrikapenarekin egunero mobilizatzen ari dira eta goizeko zortzi terdietan emaleen plazatik abiatzen dira egunero ego egun Ero, egunetik egunak pasa ala barkatu, gero eta jende gehiago parte hartzen ari da mobilizazio hoietan. Datozen egun eta asteetarako protesta ekintza gehiago antolatuko dituzela iragarri dute, Nafarroako gobernuak irten bide bat ematen ez dien bitartean. Aste honetako mobilizazioak hauexek dira gaurko ba, aurreko egunetan bezala, denak oinez joanen dira eskolara, e, dagoeneko atera eta izanen dira, goizeko bederatzietan bertara heltzeko eta e, lehenengo klasera ez dituzte eramanen aurrak seme alabak biharko berriro ere oinez joanen dira eskolara gaur bezalaxe eta aste azkenean greba eginen dute asteazkenean zein ostegunean Gainera, bihar e, asteazken erako, batzar irekia deitu dute, agriatxaldeko seietan izanen da hori, Euskal Herria plazan, eta ostegunean konzentrazioa eginen dute goizeko amarrretan ezkuntza departamenduaren aurrean. Beraz... E protesta ekintzak gaur eta bihar eta grebak datozen egunetarako haste azken ostegun eta ostiralean aurreak ez dira klasera joanen mendialdea bi eskolan ohiesek datozen egunetarako antolatu dituzen protesta ekintzak. Baina baditugu kontu gehiago, kontu alaiagoak akaso, e, argazki lehiaketaren inguruan itzainen dugu, berriozarko jaiak izaneko argazki lehiaketa abian baita, gai bakarra, izenburuak dioen bezala, berriozarko jaiak dira, e, duela gutxi ospatutako berriozarko jai oiek, eta argazki lehiaketa honetan, nornaik parte dezake mugarik gabe, pertsona bakoitzak lau argazki aurkeztual izanen ditu, Gehien e, jota, argazkiak berriozarko udalaren hauzo bulegoan aurkeztuko dira, irailaren e, amazazpitik, hau da gaurtik aurrera eta irailaren hogeita batera bitartean, goizeko sortzietatik guerdiko e, ordu bietara. Eta sariak hauezek izanen dira, berriunda berrogeita mar euroko lehen sari bat eta irurogei euroko lau akzesit. Saritutako argazkiak berriozarko udalarenak izanen dira eta berriozarko udalak saritutako argazkiak erakutsi eta kopiatua lizanen ditu. Eta egileek ez dute horregatik egile eskubiderik eskatzerik izanen urriaren zortzitik amairura bitartean argazki guztiak erakutsiko dira, erakusketa batean eta erakusketa hori amaituta gero egilek jasoa lizanen dituzte saritu gabeko argazki guztiak. gaurko albistegiarekin amaitzeko, bikote egonkorren udal erregistroan abian dela a, aipatuko dugu, eskontzaz kanpoko bikote egon erregistroari buruzko udal ordenantza onartu da, eta erregistro horretan nahi duen bikoteek, nahi duten bikoteek eman dezakete izena edo zein dela ere haien sexu orientazioa. Udal batza kurta herrilaren hogeita bostean onartu zuen, eskontzaz kanpoko bikote egon batasunari buruzko ordenantza za eta argitaratu zenetik herriklamaziorik eginez denez, indarrianan dago abuztuaz geoztik. Udal erregistroan izena ematen duten bikote guztiei berdintasunezko bizikidetzarako akorzioa emanentzaileen eta aurgin bidez konpromiso hartzen dute etxeko lanak eta familiarardurak partekatzeko aukera berdintasuna sustatzeko eta familian inolako indarkeriarik ez onartzeko. Hauz izan da dena gaurko albiste boletinari dagokionez, informazio gehiago zen orduetan berriozari irretiaren sintonian FMko eun.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.